Kabaré, a rádiókabari a Téli Kertből, a házigazda Maksaszoltán. Hölgyeim és Uraim, ez itt a rádiókabari, én pedig a mai házigazda Maxa Zoltán vagyok. Hát köszöntöm kedves hallgatóinkat és vendégeinket az új Kressz ünnepén, mert hogy itt van, nem soká megjön, nyilvános lesz állítólag ősztől, és valljuk be, nagy szükség volt rá így, hogy sokan még a régit sem ismerik. Én őszintén szólva nem tanulmányoztam még alaposabban, hogy mi az új benne. Esetleg annyit tudok elmondani, hogy szerintem, mint ugye havi olyan két-három ezer kilométer teljesítő országjáró vándormadárnak, minek kellene belekerülni, de hát ezekre valami kevés esély van. Mindjárt az első, hát én ahogy elnézem a közlekedést, javasolnám erősen a pszichológiai tesztet, mindjárt az orvosi után, a tanfolyam előtt, ugyanis megjelent az első videót a nemzet. Az utakon. Azok, akik a filmbéli autós üldözéseken nőttek föl, én csak terminátoroknak hívom őket. Ezen belül kétféle van az utakon, gazdag és szegény terminátor. Viszont érdekes, hogy az autómárka mindkettőnél nagyrészt ugyanaz, csak a szegénynek 24 éves van ebből az indokolatlanul népszerű német típusból, amik maga össze a haverokkal négy másikból, gazdagnak meg a legújabb 300 lóerős elektromos defibrillátorral. Kezdjük a szegényjel. A szegény terminátor megkapja tehát apukától az említett példányt és amikor kész kocsi, mint az őrült rendőrismerősön mesélte, hogy Budapesten a körúton egyik éjjel 140-nel fotoztak le egy ilyen tini párost egy ilyen régi autóval. Mondtam a rendőrnek, hogy hát ez nem nagy kunsz, én is mentem már a körúton 140-nel, igaz, hogy az méter per óra volt, de végül is mindegy. A gazdag megkapja apukától szeretett helyett ezt a 300 lőerős, nightrideres, borzalmas hodájt, amivel aztán mindenki keresztül, meg beálmögé mögé, meg villog a barom, meg mit tudom én, Na, egy ilyen körzeti laza csávó csúszhatóta egyik alkalommal a kocsi az autópiac előtt, megismert a csávó, azt mondja, mi van magsa, mondjál <gül> És mondom, ha már így beszélgetünk, akkor csak szóljuk már két szót, odamegyek hozzá, mondom, hát nagyon szép ez az autó, és milyen meg vagy vele elégedve? A csávó: csávó, oh, olyas, ezer millióval tud menni, ez, hogy bőmm, ez 3.600 forintba kerül. Ez igen, és a csajok buknak rád? Ja, főleg a zebrán. Úgyhogy a vezetési intelligencia ennél a rétegnél ebből kifejezőleg minimális, nem csoda, ha ennyi baleset van. Egyébként hülye balesetekből piacvezetők vagyunk. Kiváló humorú rendőr havelom meséltek, hogy egyszer egy öngyilkos gyűjtöttek be egy vasúti falusi mellékvonal mellől, ugyanis képzeljék el, az ürge három liter bor után összeveszett a feleségével otthon, és megfejegette, hogy na most én, jó megöngyíkolom magam, most utána legyen nagy pofár, mert nagy pofár van, de akkor legyen nagy pofár, mert kimények, vonatalá utána után legyen nagy pofár, de most akkor én már nem leszek, akkor legyen nagy pofár. Kiment, bevágta az ajtót, és döngő léptekkel elindult a falu határában húzódó vasúti simpár irányába, amin viszont nem az Intercity járt 200 kétszázzal, hanem ez a helyi érdekű, narancsárga, bizmut feliratú istenverése 9-el. Hát elé állok megállítom, könyörgöm, nem? Ezért hívták ezt annak idei szányvonalnak, mert a menetrendjében a máf bekalkulálta a szelet. Béla bácsi oda gyülekezett a simmelé, mellé, no bizmut fel is tűnt a kanyarba, és ugyanakkor mi történt? Ellenkező irányból feltűnt Béla bácsi szomszédja egy biciklin. Meglátta Béla a sinek mellett, hogy várta vonatot. Béla. Mit csinálta ott? Na, húzálta el is a francba, elegem van belőle, és annak idejét a a tudom, nem fizetett ki, úgyhogy nem érdek, annyi becsület nem volt benned, hogy ha most hagyjál megyek, megöngyíkolom maga a vonatalagost, a vége, elég volt egy, a kerítésdrótot, azt sem találtam meg azóta, hogy mennyi már nem érdekel, kölcsöz össze a feleségemmel, vagy a lányommal, már az végrondám. Nem mondjál semmit, tagadodjál innen, én befejeztem ezt a roadt életet, az a visszafordult, ugrot, csak a még pofázott, elment a vonat. Pár hete én is pórul jártam egy kicsit, hát képzeljék el. Összetörtem apám kocsiját, ilyen pekhet. Ja, hát, velementem a motorommal oldalról, véletlenül az udvarunkon. Ráadásul a motor beékelődött a két ajtó közé, nem lehetett kihúzni, teljesen szétnyomorította ezt a B-oszlopot. Apám kijött, megnézte, azért rendes volt, bólintott azt, azt mondja, hát! Jó van, megtörtént, megtörtént. Hát most már ma maradjon így. Van, amikor motorra kömenni, van, mikor kocsival. Én állítom önöknek, hogy Magyarországon az elmúlt 20 esztendőben felgyorsult a metró. Na de nem a szerelvény, az adminisztráció. Mi volt a 70 években? Tessék vigyázni, az ajtók záródnak.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 ha már közlekedünk, egyébként állítom önöknek országjáró emberként, hogy a gyalogosok mások Pesten és vidéken. Kecskevétre mentem be, négy bevezető szakaszra, azt Budai Kapunak hívják azt a részt. Van ott egy hatalmas zebra lámpasorral természetesen. Zebra mellett a járdán ott áll a gyalogos, nekem volt zöld az autóval, neki volt piros, és tudják, mit csinál. Ott állt és várta, hogy zöld legyen a lámpa. Hát én néztem, hogy ez megfagyott, vagy már ütötték korábban, vagy, vagy mi a túró? Hát, miért nem megy át a piroson? Hát én meg vagyok szokva, hogy Budapesten minden irányból jönnek, mindig, nem? Sokszor kormányhely egy joystick kiválkozik a kezembe, hogy legalább irányított, hogy lehessen őket egy kicsikény. Szegény, idős, aranyos mamika is jön ezzel a szószékkel, tudják, hogy... Látszik, hogy rutinos közlekedő volt. Volt rajta minden csengő, lámpa, muskát. Megy az test felé a járdán. Ja, Istenem! Ja, Istenem! Ja, Istenem! Odaér az úttest szélére, körülnéz, fölkapja, és tjú, fénysebessége. Ez a para jelenség. Ez. Na de visszatérve a Kressre, ami még örvendetes, azért modernizálódik is a közlekedés. Na de ez a körforgalom építési őrület, hát mindenhová tesznek, könyörgöm. Rettenetes tényleg. Ráadásul kisország vagyunk, mekkora körforgalmakat építenek? Piciket. A József Attila lakótelepen van egy akkora körforgalom, ahol a csuklós autóbusz belerohant a saját hátuljába. Láttam olyan körforgalmat, nem is egyet, például M0-as gyáli lehajtó, ahol három körforgalom van úgy, hogy csak egyenesen mehetsz tovább. Nincs betorkoló út. Az egész környék ott találgatja, hogy tessék mondani, mit kerülünk meg? Hát már megyünk szét és össze, és tovább, ugye? Azért szerencsére nagyon sok pozitív dolog is lesz az kresben. Előírja majd a vezetőülésben is a gyermekülést. Úgy vezettek számítógépen, mint a húzat, gond nélkül, 6 évesen. És ami nagyon fontos, még bizony kötelező lesz a gyalogosok számára is a visszapillantó tükör. Szintén úgy nagyon okos szabály. Este gépkocsink fényszólóit fordítsuk magunk felé, hogy jó ki legyünk világítva. Végül a legfontosabb, kedves vendégek, kedves hallgatók, soha ne haladjunk el égő gépkocsival gázseretelet mellett mert ilyenkor a robbalás veszély jelentősen megnő. Válaszunk inkább kerülőutat, higgyék el, megéri! Hogy ez a kamari is jól kezdődjön, kedves hallgatóink, sztárvendég rovatunk következik, átadom a szót a rovatvezetőnek, Vida Péternek. Köszöntöm Önöket, kezüket egy jó napot kívánok! Engedjék meg, hogy színpadra szólítsak egy kedves kollégát, a felvidéki színjátszás egyik magyar bástyájáról, Komáromból fogadják szeretettel Fabó Tibort! Szép kívánok! Mi is ott találkoztunk egy nyári játék kapcsán, egy Molière darabban, a Gömböc úr főszereplője volt Tiborén, pedig a Briganti nevű olasz karakter, és aztán mentünk vele kisebb magyar lakta településekre is, hiszen ott is van ez az úgynevezett tájolás. De te már a Kassa Tália színházal is utaztál kisebb falvakba, többek között az esőcsináló című darabbal. Így van. kellett ahhoz a körülményhez, amiben éppen játszani kellett, és ezért nem volt az mindig kitalálva úgy hogy igen, hogy jól működjön az egész. az hozzá kell tennem, hogy a tália színpad kassán körülbelül ilyen, de hát kisfalvakban ugyanúgy el lehetett férni. Nos történt az eső csináló kapcsán, hogy mégse fértünk el. És a végén azt találtuk ki, hogy felrakjuk a nézőteret a színpadra, és mi lent játszunk. Nagyon jó helyzet, mindenki örült. Ugye jött a néző, nyilvánvaló, hogy a színpadon keresztül ment fel ugye nézőtérre, le is ültek. eddig rendben is volt, és minden nagyon szépen rendben ment, mint egyszer csak egy idősebb hölgy, néni fogta magát, legyalogolt, és keresztül gyalogolt rajtunk. Megdermettünk, megvártuk, míg elment, szépen kivonult, jó, folytatjuk az előadást, és a legszebb az volt, hogy úgy látszik, hogy tetszett neki az előadás, mert Visszajött. Nem úgy ment el, csak egy picit. Igen, kiugrod elég sokáig. Kis dolgokból lesznek a nagy dolgok. A, a jelmez ideális esetben nagyon sokat ad a karakterhez. Te azt is megtapasztaltad, Tibor, amikor elvesz belőle. Igen, ez Romeo és Júlia története, ahol én Benvóliót játszottam, volt, és van egy jelenete Benvóliónak, egy monológia lényegében, ahol is előadja az, hogy mi történt a kút körül, ez a nagy vívás történet, ugye, is megtörténik, és hát az volt a jelmezünk, hogy a reneszánsz utánzat, és volt egy, mondom így, szuszpenzor, ami egy ilyen mazzagon volt hátul megkötve. Egy ilyen tökfödő. Tökfödő, kívül a Elég ilyen lazán volt megkötve általában, tehát mondom, egy mazzaggal tartottuk, és hát vívás után voltam éppen, és jött a herceg. Hozzá kell tenni, hogy Usztics Mátyás rendezte ezt a darabot akkor nálunk éppen, és ő eredetileg azt tervezte, hogy hát azért a hercegnek lovon kéne jönnie, de akkor ki kellett volna ütni a hátsó falat, hogy egyáltalán beférjen a lóval a herceg. Ezt meg nem tudtuk megcsinálni, mert az a terület, ami már kint volt, az udvar, az már nem a miénk volt. A lényeg az, hogy előtte állt hogy a gyönyörű reneszáns hófehér ruhába öltözött herceg, szépen mondom neki a monológomat, és egyszer csak érzem, hogy hm, hm, félháttal voltam a közönségnek, még ez volt a szerencsém, és egyszer csak érzem, hogy valami nem stimmel. És az a kis tökföldő, az szépen kezd lecsúszni rólam. Na már most, gondoltam, hogy magától lecsúszik, a térdem megállt. Hmm. <gül> Nagyon érdekes volt a helyzet, hogy mit volna, mert így nem tudok kimenni, ugye vár, hogy a lába, ismerjük, hogy gatyában szaladni az elég érdekes dolog. De hát azt csináltam, hogy szépen, ilyen finoman elkezdtem mozgatni a térdeimet. Éreztem, hogy csúszik, csúszik, csúszik lefelé. Közben a hercegnek, én nagyon szépen komolyan, sőt, még komolyabban mondtam, mint általában azt a monológot, hogy mi történt. A hercegnek jöttek ki a szemei, szépen lecsúszott, és akkor kiléptem belőle, ugye, mint a bugyiból szoktak egyesek. Fölemeltem, fölcsippentettem, és szépen kimentem. Vannak legendás elés és az egyik kedves kollégának egyszerre sikerült mind a kettőt abszolválni. Kávéház, Velencében goldóri darab, Király Helmecen játszottunk, ott van a keleti végeken az egyik legkeleti magyar kisváros, és a Tóni őnyír egy volt, ez egy délelőtti előadás volt. És az történt, hogy várjuk, várjuk, várjuk, se volt Tóni, még szerencsé, hogy akkor már volt mobiltelefon, Hívjuk, hát figyeltek, valami probléma van te nem tudom, valami kalamaika történt vele, és legalább egy bő fél órát késett a kezdés. Megvártuk, mert tudtuk, hogy ez eddig rendben is volt. Tóni megjött, szaladt föl, elindult az előadás, tehát rögtön, amikor megérkezett, elindítottuk az előadást, meg később évett színpadra. Történetesen velem lett volna egy monológia. Én vagyok a partner, aki várja, magas lépcsőn kellett megjelennie. Végszó, Tóni sehol. Még egyszer mondok valamit. Tóni sehol? Jó, elmondtam mindent, amit ő a monológban el kellett volna, hogy mondjon. Erre föl beszaladt Tóni, és elkezdi előről. Mondom, állj, én már mindent elmondtam. Volt egy tíz állomásos nagy turnétok, aminek a végén már a fáradtság olyan fokú volt, hogy kialakult egy szimpadi röhögés, és hát nem akármilyen vége lett. Tudós nők, nem tudom mennyire ismerik a darabot, ugye abban van egy jelenet, ahol a költők úgy előadják magukat a nők kara előtt. És ez már tényleg tíz napos turné, ha tíz napon keresztül Nyugat-Szlovákiát jártuk. Zselize volt az utolsó előadás. Sajnos, nem mondom, hogy többen voltak a nézőtérre, mint ahogy mi együtt. Sajnos volt ilyen, de a lényeg az volt, hogy én Trisotent játszottam az egyik pipeckerő költőt, és elkezdtem mondani a kis monológomat a hölgyek kara előtt, öterültek előttem, és elkezdtem mondani, és abban van egy olyan utolás a következő kollégára, ki szintén költő, hogy egy jó barátom, a tudós, na, és itt elcsúszott egy betű. Szerintem két betű csúszott el. <síns> jó. A tudós helyett dugós mondtam. Bocsánat. Vörös pornás a is. <síns> lám, lám, mi történt? Ugye nyilvánvaló, hogy ott a női karasz teljesen magábaroskad szintén. Mindenki fordult, ahova tudott, de a Schultz poéli, az volt, jön a kolléga, az így belépett volna, és visszafordult, és aztán az egész poézis bemutatót ezt megszüntettük, és kirontunk a színpadról, de maradt egy tócsa a színpadon. Mai napig nem tudjuk, hogy kié. Aztok Azt szokták mondani, hogy a színész pályájának az a lényege, hogy hagyjon valami nyomot maga után. Reméljük ezt Tócsa nélkül Fabó Tibornak is sikerült. Köszönjük! Nem is gondolná a kedves hallgató, hogy a humorban az egyik legnehezebb műfaja villámtréfák műfaja, hiszen itt nincs idő a poén hosszas felvezetésére vagy előkészítésére, mint egy átlagos jelenetben. Sokszor egyetlen áll rendelkezésünkre, hogy a poént előkészítsük és le is csapjuk. Ennek egyik a abarénkban, Szabados Gábor, kinek legújabb apróságait előadja Bozó Andrea, Fabó Tibor és Kauczki Armand. Szerződést kapott nyárra Spanyolországba. Képzeld, egy bikavi szervező spanyol cég valahogy kiszúrt engem és szerződést kínált. Nyárra? Igen. Hát ez fantasztikus! Gratulálok! Biztosan jó pénzt fizetnek. Kiemelt gázsit kapok. És honnan tudják, hogy jó torreádor leszel? Az első szezonban nem torreádor leszek. Hanem mi leszel? A bika. Köhög a kocsi motorja. Halló! Halló, szerviz! Jó napot. Kemenesi Géza vagyok. Baj van. Köhög a kocsi motorja. Nyissa fel a motorháza. Igen, igen. Nyitom. Halló! Felnyitottam. Halló, halló, halló! Ah. Egy hét múlva. Halló, halló, szerviz. Jó napot, már itt Kemenesi Géza beszélek. Még mindig köhög a kocsi. Pedig miután beszéltünk, felnyitottam a motorháztetőt. És? Mit tapasztalt? Semmi változást, pedig azóta is nyitott motorháztetőben járok. Házi orvosnál. Jó napot kívánok, doktor úr. Jó napot, a bácsi. Valami baj van? Igen. Álmatlanságban szenvedek. Hát, az nem jó. Mit tud javasolni? Tudja mit? Keressen egy jól fizető éjjeli őrállást. A tökéletes férj. Na, milyen az új férjed? Tökéletes. Összesen lehet hasonlítani az előzővel. A mesé! Részleteket akarok hallani. Olyan, mint a legjobb kutya. Hűséges, nem ugat. És nem hullik a szőre. Elajándékoztak csokit a házőrzőt. Szia! Nem látom csokit a házőrző kutyátokat. Na, kénytelen voltunk elajándékozni, mert, mert nem volt jó házőrző. Hát mit csinált? A héten már a harmadik lakás kulcsát veszítettél. Ernő bácsi és Edith néni. Hová még, ernő, ilyen késő este. Öh, Megyek ki! Megnézem a sarki fényt. Ernő, már nincs semmiféle sarki fény. Nincs? Nincs Kár, Akkor megnézem a sarki kocsmát. Hölgyeim és Uraim, most pedig fogadják szeretettel azt a fiatalembert, aki sajátosan értelmezi a romantikát, de valószínűleg csak is azért, mert otthon is ezt tanulta. Hogy miről van szó, azt már is elmondja Elek Péter. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! A legromantikusabb ismerősöm, apám, akinek az volt a karácsony ajándéka anyám számára, hogy rendelt magának egy karkötőt az interneten, ami megráződ pici elektromos áramot, hogyha horkol. Ez volt apám ajándéka anyám számára ezen a szép ünnepen. Csak harminc harmadik nap jöttek rá, hogy apámat akkor is megrázza, ha anyám horkol illetve nem örül az ember a másik sikerének, én ezt nehezményezem. Nézegedtem szállásokat Budapesten annó, mikor még nem itt laktam, és láttam egy ilyen ötcsillagos apartmanhotelt, az volt kérve a internetes hogy 89 forint per éj, és át volt húzva 2640. Hát akkor ez lesz az, hova menni fogok, és lefoglaltam, odavittam a recepciós, ott, ott egy ilyen velem idős srác, és miért ennyiért foglaltam. Ö, egy pillanat, Ö, Marian, itt van egy úr, 2600, jó, készpénzzel vagy kártyával, Szerintem annyira utált engem abba a pillanatban, de miért nem ült az én sikerem. Mondom, kártyával szeretnék fizetni. Kérdezte, hányra vihetem a reggelit? Hát, mondom, olyan 9-30 kórul csak megébredek már akkortán. És kérdezte, hogy már ez ilyen reggeli vivős szolgáltatás volt. Kérdezte, hogy a téli is gyümölcsös kosarat vigyem, vagy pedig a lazacos... Kostán, hát mondom, akkor a lazacosat szeretném, és fölmentem a szobába. Két hálószoba volt, mindkét ágyba belehembergdöztem. A szőnyegen végig húztam magamat, mint a kutyák a új szőnyeget. Két klíma volt, mindkettőt bekapcsoltam, az egyiket hidegre, a másikat melegre hogy harcoljanak. Idegvizet azt úgy hittem, hogy megnyitottam a forrót, és megváltam, míg elhűl. De annyira jó volt, annyira boldog voltam. Aztán másnap internetem megértékelje a... itt tartózkodását, mondtam, hogy árérték arányban kiváló. Úgyhogy csodálatos volt. Illetve rájöttem, hogy valami csak a lányoknak áll jól, és nekünk férfiaknak pedig nem. Például, hogyha egy lány azt mondja, vagy azt írja, hogy Peti, nincs rajtam bugyi. Mm, van valami pikáns, nem? ugye, izgalmas. Ha egy férfi mondja azt, hogy figyelj, nincs rajtam gatya. Ez inkább további kérdéseket vet föl. Hogyha egy nő mondja, hogy nincs rajtam bugyi, azt jelenti, hogy nagyon magas a lipítója, Ha pedig egy férfi azt ott hogy már nem volt több tiszta. Amikor a lány azt mondja esetleg, csak mindenki képzelje el magában, csukott szemmel, azt írja, hogy azt mondja a telefonba, hogy most messzteren borozom a kanapén. Most ugyanezt egy férfi, most messzteren borozom a kanapén. Ugye nem ugyanazt látjuk valahogy. Az egyik harisnyába felhúzott lábakkal pohárból iszik, másik meg fehér fecskébe ül egy üveg lafiestával a kanapén. Vannak barátaim, akik nem házasok, de valamit a házasok lennének. Régen az anyátok kellett kikérnem, hogy játszunk, most már a csajátok kell kikérnem, hogy játszunk, mert teljesen rátelepetek, annyira borzalmas, és nem tudok már áthívni őket. Egy letűnt kor utolsó bársára, állok egy kontrollal kezdem, hogy hol vagytok? Hol vannak a barátaim? És ott hol vannak? Az IKEA-ba. Meg a körös levendulás tulipános, vannak végig cibáva a karjukon fogva. Tehát ugye Instagramban. Ilyen képeket látok körös egy levendulás tulipános? Az nem az én volt, gyerekkori barátomnak az ötlete volt szerintem. Biztos nem úgy kelt fel aznap, hogy nincs kezdődni elni 100 km-re innen, hogy csináljak róla 600 képet. Ilyen nincsen. És én szerintem az a párkapcsolatok golgotája. Ott vásik el a férfi. Szerintem az ott lévő tulipánok azok nem azért olyan szépek, nem az esővíz meg a műtrágya, hanem az ott elhullaltott férfi büszkeség az ami táplálja a gyökereket. Köszönöm szépen a figyelmet! Kártyáznak a székelyek, és egyszer csak retteletes szak árasztja el a szobát. Tíz perc múlva megszólal az egyik. Milyen büdös van, és kártyáznak tovább. Tíz perc múlva megszólal a másik. Biztos a kutyavót, kártyáznak tovább. Mire a harmadik? De hisz a kutya nincs is benn, újabb tíz perc eltelik, néma csendben, megszólal a negyedik. Majd bejön. <gül> Állandó szerzőnk dr. Horváth Tibor az évvégi ünnepi időszakra visszatekintő jelenete is egy erőteljes illatról szól, miután még a címe is az, hogy káposzta. Előadja a Gábor. Szerintem kevés olyan magyar család van, ahol a karácsonyi menüből hiányzik a töltött káposzta. A töltött káposzta úgy hozzátartozik az ünnephez, mint a káromkodás a fenyőfa faragásához. A töltött káposzta elkészítésének egyik nem elhanyagolható fázisa a káposzta beszerzése. Köztudott, hogy ehhez az ételhez hordós káposztára van szükség, annak viszont szaga van, nem is kicsi. Mondjuk ki bátran, a hordós káposzta büdös. Zárt térben például nyugodtan lehet mellette szellenteni. A lelepleződés esélye matematikailag zéró. A szag egyetlen előnye, hogy már a szomszéd kerületben megérezhetjük, lehet-e egyáltalán kapni? Minden egyéb szagot, illatot és bűzt lesöpör a porondról. Még a friss kapor is elszígyenli magát a jelenlétében, a krumpli pedig elfelejt tovább rohadni. A megvásárolt hordos hazaszállítása az egyik legkomolyabb kihívás az ünnepek előtt. Mi ezt vakmerő módon autóval végezzük. A káposztát eleve Három egymásba rakott nájlomba kérjük, tök fölöslegesen. Ez a szag ugyanis nem ismer határokat. Nem, hogy három nájlon de még a vasbetonon is áthatol. Természetesen a holdos a buszon is szállítható, de számoljunk azzal, hogy a következő megállónál minden utas le fog szállni. Mondjuk ez még nem lenne baj, de valószínűleg a sofőr is elmenekül, akkor meg gyalogolhatunk hazáig. Szerintem a földön kívüliekkel való találkozásra is azért nem került sor még, mert egyszer pont karácsony előtt repültek el a föld mellett, és miután beleszagoltak a levegőbe, megállapították, hogy ahol ilyen büdös a légkör, ott biztos egyetlen létforma sem maradna életben. Egy fogták magukat, azt tovább repültek. A hordoskáposzta szagáról talán elmond valamit, hogy egyszer karácsony előtt telefonon kívánt kellemes ünnepeket egy ismerősöm, és a telefonbeszélgetés végén megkérdezte, mi az a büdös nálunk. Szerencsére, a nehézségekkel mit sem törődve, elérkeztünk a karácsonyig. Amikor is, kedves nejem, nekilátott töltött káposztát főzni, és megtörtént a csoda. A korábban szidott szag belesimult a fazékba. Elillant a múlté élet, A töltött káposzta idén is, mint mindig, elmondhatatlanul finomra sikerült. Talán csak egy hibája volt, nem volt semmi szaga. Az angolok köztudotta mindent másképp csinálnak, a bal oldalon vezetnek, nem a csapban, hanem a mosdókagylóban keverik össze a forró és a hideg vizet, és elég furcsa ünnepeik is vannak. Minden további részlet kiderül Majlát Mikes László ünnepi zavar című jelenetéből, melyet már is felszolgál önöknek Janza Kata és Major Melinda. Piskám, hát ezer éve nem láttalak, hol voltál? Kim voltam a fiaméknál, tíz hónapig Londonba, ott dolgozik. Most született a kisunokám, besegítettem a menyemnek. Nem írt a semmihez, pláne a csecsemőgondozáshoz. Angol lány. Ó, oh, te amikor eljöttél, mi volt a karácsonyi búcsú vacsora? Halászlé, rántott ponty meg beigli? Jaj, az angolok teljesen mások, mint mi. Hát karácsonykor sonkát ettünk, kemény tojással, foszlós kaláccsal és ecetes tornával. De, hát azt húsvétkor szokták enni. Hát a mennyemmel kicsit megcsúsztunk a házi munkával. <gül> és akkor mi volt a menü húsvétkor? Ettünk az ország tortájából és megszegtük az új kenyeret. Aztán meglocsol a fiam, adok neki piros tojást. Most már nagyon kíváncsi vagyok augusztus 20-ra. Eszünk vérslét! Angol szakszervezetit? Nem, jubeleset. Hozzá ropogós zsemjét és csípős mustárt. Az egészet leöblítjük egy pincsörrel. sörrel. Mindig így csináljuk. De na várján, most megfoglak. Mikor jön nálatok a Mikulás? Gyereknapon. Május utolsó vasárnapján. A gyerekek kipucolják a cipőjüket, és vesznek az anyukájuknak hóvirágot. De hóvirág nőnapkor van, Márciusban, és a hóvirág már védett. Ja, hát mi nőnapkor tartjuk az anyák napját. Minden anya májusfát állít. Nálunk már apák napja is van. Jó, ja, hát ez nálunk minden nap az van. Hogyhogy? Hogy? A férjem minden este mogyorod, zabál a tévé előtt, sört vedel, aztán berúg és horkol, mint egy állat. dö Egy állat, nem horkol! Hát akkor te még nem aludtál együtt egy komondorral. Elég volt a kutyákodásból. Mit csináltok például március 15-én? Kitűzzük a kokárdát. Na végre egy normális dolog. Utána elénekeljük a mennyből az angyalt. Mondom, hogy ti meg vagytok húzatva. Most jut eszembe! Mindjárt jön az uram, oszt, mén! Mén? Az hát, mondtam, hogy olyan, mint egy állat. Zabál, oszmén mén a kocsmába! A most következő fellépőnk számítástechnikai eszközök kereskedelmével foglalkozott, így jelenleg is körülbelül 1 terabájt külső memóriával rendelkezik. Hölgyeim és uraim, következzen át a Rádió Kabaré színpadán, Bellus István! Február van, ugye már egy hónap eltelt az évből, nemrég volt szilveszter, ilyenkor mennek a nagy fogadalmak, ugye, hogy mit kellene az idén megvalósítani, és nagyon furcsa fogadalmak vannak ott, és a buliba az egyik haverom elkezdett kiabálni, kicsit már úgy ívott azért, hogy száraz 2026 és azt hittük, hogy le akar állni a piával, de csak átszokott a félédesről, úgyhogy ennyi történt vele. Összeírtam én is néhány újévi fogadalmat, amit majd megpróbálok így az idén megvalósítani. ennek vannak benne, hogy nem fogok stresszelni. Most azon stresszelek, hogy ezt hogy kéne megvalósítani. Nem veszek felesleges dolgokat, csak ami akciós, szép vagy megnyugtat. Én szerintem ez így van. És végre válaszolok egy olyan e-mailre, amit már többször kaptam meg, amiben én tulajdonképpen örököltem 5 millió dollárt egy gánai hölgytől, aki cseh üzlet, mondja, Szomáliában él. És igazából annyi dolgom van, hogy 10 ezer dollárt kell utalnom az ügyvédnek. És én szerintem az eltörpül, hogy ezt be fogom vállalni. Ki fogom próbálni a Dobrev Klára frizurát, szerintem nekem is jól áll, nem csak a Jaka Péternek, illetve... Barátságkarkötőt fogok vonni vitájos eszterrel. Én szerintem ez egy vállalható dolog, illetve jövőre se fogom felöltöztetni a kocsimat részhalvasnak, mert nem tudom, ez egy új trend. Gondolom a itt lévő közösség is találkozott már ilyen autókkal, van, amiknek jól áll. Mert tényleg egy ilyen 30 éves kocsit még öltöztet is, nem? Hogyha ilyen részhalvas kinézete van, de amikor nényei kitolja a vadi mercit a szalomból, azt beöltözteti rögtön a én nem tudom, de ez durva, még jó, hogy nem vízilónak kell öltöztetni ilyenkor. És ugye a legtöbb ilyen újévi fogadalom az életmódváltással kapcsolatos diétával, edzéssel, nekem is volt ilyen, két évvel ezelőtt én is megfogadtam, ugye januárban tele vannak a konditermek, alig férsz el, és én is úgy voltam bementem, volt egy nagyon szimpatikus csábó, azt mondta, hogy ő fog nekem segíteni, ő lesz a személyedzőm. jegyzőm, először a mérlegre, utána hozott egy ilyen centimétert, elkezdtem mérni a karomat, melkasomat, derekamat, minden. jön egy haverom, szakad róla a víz, azt mondja, hát te meg csinálsz itt? No, szerinted egy új öltönyt, jó gyerek? Hát mit csináltok itt? És nekem ami tetszett, ez az evezőpad, ugye én bósori gyerek vagyok nálunk, ott van Lilafüred, ott van a hámorító. A evezőpad az olyan, mint amikor a van az ember ilyen naplementében romantikusan ugye evez szépen. És én nekem ez tökéletes volt, és a terem ugye tele volt, a legtöbben ugye a futópadra vártak, és azt vettem észre, hogy mennek szép tempóba a srácok a futópadon, de ha bejön egy csinos hölgy, mindenki maximumra veszi a sebességet, mert azért úgy kell, nem mondom akkor én is, maximumra vettem ugye a evezőpadot, azért úgy Lássák, hogy kinézetem ellenére vannak bennem rejtett tartalékok. Én iszonyú erővel húztam, egy fél perc után így nem csak az oxigén fogyott el, hanem így a komplett mengyeljev táblázat mondom, öcsém, én elengedem a kötelet, nem bírom, és csak így a székkel így jöttem, mentem előre-hátra, és így néz rám az edző azt, mondja: István, ez valami úgy gyakorlat. nem gondoltam, megetetem a hattyúkat, ha már itt vagyok, és... Én szerintem ennek az edzőnek súlyzó lehetett a jele az oviban, mert én olvastam valahol, hogy a zovodai jelek azok tulajdonképpen felnőtt korra az embert befolyásolják. Tehát aki mondjuk Alma volt óvodában, az ilyen nyitott személyiség, jókedélyű, mint mondjuk én. Aki meg Cseresznye volt, az meg nem szeret egyedül lenni. És nagyon furcsa, mert volt egy ilyen internetes felmérés, hogy milyen óvodai jelek voltak az embereknek, írják már be. Sokan beírták, majd mindjárt mondok is egy példát. Volt olyan, hogy beírt egy hogy én falusi óvodában voltam, a mowónő, nálunk csak szerszámok voltak a jelek. Tehát csak ásó, kapa, lehet, hogy még nagy is, azt nem tudom. De fűrész, lombfűrész, meg még kis flexis volt hihetetlen. És elkezdték beírni az emberek, hogy mik voltak. És volt ilyen, aki ezt itt, hogy nekem egy pár szilva volt, majd amikor egy új gyerek jött az ovibba, elvették a jobb szilvámat, és odadták neki. <tos> Ezen felül a szekrényem jobb oldalát is megkapta. Azt onnantól én voltam a bal szilva, hát én úgy utálom azóta a szilvát, ez egy akkora trauma volt az életemben. Valaki azt írta, hogy vödör volt a jellem, a mai napig nem tudom feldolgozni, hogy hogy hagyhatta -e ezt a lyukám. Illetve falusi óvodába jártam, láttam egyszer hurkát. Mint jelet csodálatos. Falusi jártam, kályha volt a jellem. Azt nálunk egyik fiúnak ostor volt a jele, igaz, elég nagy istencsapása volt mindig is. Akkor valaki azt itt, hogy nekem szék volt a jelem, és az óvis ballagáson azzal a gyerekkel táncoltam, akinek meg asztal volt a jele. Akkor, mely milyen megható, nem? Akkor valaki azt így, hogy ásó volt a jelem, bár én rézelkardot kértem. Az nénik azt mondták, hogy lézelkardot nem tudnak rajzolni, de az ásó is lehet fegyver. Úgyhogy meg is megnyugtatták. És ugye itt van az, hogy nekem fakanávó volt a jelem, és azóta is túlsúlyos vagyok. Ha súlyzó lett volna, vagy valami sporteszköz, akkor tuti kigyúrt lett volna. Valószínűleg az edzőm az ugye ilyen volt. valaki azt hogy az én jelem hivatalosan karika volt, valójában pedig egy kör. <gül> Illetve volt, aki azt a hogy nekem sima palac volt, amire már rá kéne hímezni a repontlogót és az öt a forintot is. <gül> És azon gondolkoztam, hogy ismert embereknek mi lehetett az óvodai jelük. Például Lajcsinak ugye villanyóra, Delhusza Johnnak ugye buzuki, Dénagy Lajosnak ugye bikini, Hajdú Péternek a frisbee egyetemű. Mészáros Lőriznek szerintem a végtelen, és Várkonyi Andreának meg Mészáros Lőrinc, Tehát igazából ezek... Na, ugye, nagyon fejlődik a világ, a mesterséges intelligencia, az emberek folyamatosan kérdezik a Chat GPT t mindenféle kérdés adódik. Én azt kérdeztem meg a Chat GPT től hogy mi volt a legfurcsább kérdés, amit kérdeztek tőle, és válaszolt, hogy új ilyenekre nem emlékszik, mert nem erre van kitalálva. De azért azt mondta, ha már itt vagyunk, akkor ad néhány olyan kérdést, ami lehetett volna. Például ilyenek, hogy ha gyorsabban főzöm a tésztát, hamarabb leszek jól lakott. Ha tudja, hogy vizes. Az, hogy az normális, hogy fejben már lezártam egy vitát, ami meg sem történt. De ez nem kecse GPT. Miért jobb a másik ember kajája, még akkor is, ha ugyanaz? Tehát ezt nem értem. Tehát én is, ha valakivel kajálok, ugyanazt tesszük, meg kell kóstolni az enyémet is. Mert biztos, hogy más íze van és ha már a sportot említettem, mint életmódváltásnak az egyik formáját, én kerékpároz is szoktam nyáron, elsősorban, amikor jó idő van, az valamiért így a ez nőtt, az jobban tudom, mint az evezőpadot, és most már ott tartok, hogy elmerészkedek kerékpáv versenyekre, nyáron volt egy nyugdíjasoknak volt megszervezve, Hát mondom, én azt elmegyek, megnyerem szerintem simán azzal, nem lesz probléma. Fura volt, mert megérkeztek az emberek, és mindegy így a műanyag flakonti leemelt a bringáról, és töltötték bele a házi pálinkát, nem vizet. Házi pálinkát. mondom, jó helyen vagyok. Jöjjön egy fiatal ember, azt mondja. Jó napot kívánok. Én vagyok ennek a versenynek a főszervezője. Hagy mondjam már nem magának, hogy van ennek a versenynek egy jellegzetessége, mégpedig az, hogy nincsen csak rajt. Mert hogy célra még eddig nem volt igény. Azt se tudom, hogy jutottam haza. Köszönöm szépen! A modernkori, vagyis magyarul kortárs képzőművészet az egyszerű halandó számára felér sokszor egy rejtvényjel, idézve számtalan esetben a szállóigévé vált hajdani magyar órákon elhangzott szlogent, Mire gondolt a költő? Saját szememmel láttam egy festményt egy kiállító teremben, ahol feléptem, melyen egy ferde sárga vonal volt, alatta egy kisebb paca közelebb a vonalhoz, fölötte egy nagyobb a távolabb a vonaltól. Na, találja, ki mi volt a képcíme? Egyensúly. Aztán egy fejkendős női alakült egy másik képen egy négyzet alapú fekete hasáb mellett. Elárulom anyám kéménnyel. <gül> Nos, egy ilyen kiállító terembe kalauzol el minket Hekl Kristina jelenete, ahol két festőművész fut össze éppen. Az egyikük sejemsállat visel, és úgy jár kell, mint egy frusztrálóan magabiztos gólya, majd megáll egy vászon előtt. A másik művész mezitláb zaklatott arckifejezéssel téblából, a füle ecettel. ecsettel. Jelenetünk szereplői Fabó Tibor és Trokán Péter. Nézd ezt a textúrát, a csend vizualizációja, vörös fehérben, sorozaton tizedik darabja. Azt hittem az a címe, hogy vérhas a hóviharban. Vagy készült? Nem el, az túl polgári. A kép úgy készült, hogy egy vödör kadmiumvörös festéket áthajítottam a ventilátoron. Micsoda véletlen! Ugyanezt a technikát alkalmaztam a múltkor töltött káposztával. Micsoda organikus formák születtek. Látod, te a ventilátorra bízod, él a természetre. Például ennél a har a Pusztában című képemnél megittam két liter mustat. Olyan mélysége lett a képnek, hogy csak na. Zseniális, te zseniális. Látom benne a drámát, és a legyet is. A múltkor véletlenül egy használt felmosó rongyal befejeztem a csendéletemet, és a kritikusok azt mondták rá, hogy ez a postmodern entrópia metaforája. És mennyiért ment el? 20 Amatőr, én vásznagy sem vittem. Eladtam nekik a festmény helyét azzal, hogy ez az abszolút semmi. Ami minden létező ősanyja. Hm? Egy svájci gyűjtő három millát adott érte. Te hogyan inspirálódsz? Hát múltkor három órát ültem a pincében, hogy megérezzem a fekete szín mélységét. Ah, engem sokkal prózaibb dolgok mozgatnak meg, barátom. Például lemegyek az orvosi rendelőbe. Nézem az embereket, hogy a mintás pohárkákkal küzdenek, és már is látom magam előtt az új sorozatomat, amelynek az a címe, Gondolatok az urológián. Hm. Melyik ezért kaptad a legtöbbet? A legdrágább képem címe a Semmi Gravitációja. Hm. Valójában egy 50 es volt, amit három éven át kint hagytam a szabad ég alatt, hogy az eső, a szél és a nyest végezzék el a texturázást. <gül> Egy japán milliárdos vette meg százmillióért, mert azt hitte, hogy a rajta lévő foltok a szaké erjesztés ősi receptjének a kódjai. A semmi gravitációja. Ez olyan hétköznapja, de elcsépelt. Miért nem mondod azt a vevőnek, hogy a dekonstruált csend manifestációja? Azért teszi meg, mert nem meri bevallani, hogy nem érti. És te, te hogyan küzdesz meg az alkotói válsággal? Kimegyek a kelemföldi pályaudvarra, leülök egy padra, oh. és elkezdem nézni a kijelzőt, ahol az összes vonat mellett ott a 120 perces késés. Ott megérzem a tökéletes káosz esztétikáját. Hm. Várj csak, ott jön az a milliomos. Gyorsan, borítsd rá a kávédat arra az üres vászorra? Én meg elmagyarázom neki, hogy ez a Balaton ajzatának Privatizációs térképe, többet nem kell dolgoznunk. Lehet, hogy ma is így van, de gyermekkoromban az általános iskola folyton cipelt bennünket valahova, főleg alsó tagozatban. Így juthattam el a zeneakadémiára, az állatkertbe és az iskola közelében levő kiserdőbe akadályversenyre, mely aztán azért szűnt meg, mivel komoly tanulói veszteséggel zárult, vagyis a diákság jelentős része számtáblával a fején, amint kikerült a tanárok látószögéből az erdőben, hazament. Apropopó állatkert, itt aztán helyi kísérővel ámulva jártuk végig az állatketreceket megdöbbenve, hogyan is néznek ki az állatok valójában, mivel cseppet sem hasonlítottak a mesekönyvekben, látottakra. -e. Mindig kaptunk prospektust, emlékszem egyszer például meghívtak bennünket egy ilyen szórólapon az éticsigák második országos éves találkozójára, melyet a tavalyitól 30 cm-re rép tartottak meg. Aradi Tibor és Varga Ferenc József alig, ha nem árruhában figyelhette meg az állatkert látogatóit, igen csak életszerű körképet készítettek erről. Előadja Aradi Tibor és Vidapéter. Péter. Jaj, de drága vagy a gyerek, meg így megsimogathatom a kis fejedet? Én a gondozó vagyok, de ha annyira akarja. Jaj, de édes vagy, jaj, mi is vagy te? Varacskos disznó. Tisztára, mint a férjem. Anyu itt olyan szag van, mint amikor apu hazajön. Ugyan már, kisfiam, olyat egyik állat se tud. Jó napot kívánok, az esti híradótól jöttünk, és a most született monguszbébiről készítenénk egy riportot. Ö, de itt nem született semmilyen mongusz. Tudjuk, ezért hoztuk magunkkal ezt. <gül> és hogy legyen benne dráma, is mondja már azt, hogy az anyja ellökte magától. Hát jó, semmi akadálya. A kis mongusz ma született. Engem meg az anyám magától ellögött. Zsoltika, ez milyen állat? Pitonka? Nem. Hát látod, hogy ennek ormánya van. Ennek elefánt. Na, mire? Zsoltika, ez milyen állat? Pitonka? Nem. Hát ez a láma. Tudod, a láma, ami mindig reinkarnálódik. Na, azt meg nekem, Zsoltika, te nagyon szép gyerek. Ez a csúnya bika, mit vannak? Pitonka! Nem, ez a kofferbi vagy. Tehetsz bele mindenfélét. Na, ez a kis pitonka, a látod? Ez a pitonka, akkor milyen állat ez? Nem tudom. Továbbra is várjuk a szerepelni vágyó gyerekeket ide az állatsimogatóhoz. Csakorom gondozó bácsi! Szervusz! Szeretnéd megsimogatni a kis pávián fejét? Igen, nem harap. A, az nem a feje, ezért ott nem. Ö, majd ne felejts el kezet mosni. Nem akarsz inkább szavalni valami szépet. Hát jó, akkor szavalok. De Gulyánosné állatkertben. Állatkertben nagy a homok, egy kis bogyó belepotyog. Nem nyuszi volt, az már tuti, az elefántnak ez a budi. Nagy mamám a csimpánzokkal, szelfit lő a telefonna. Protkojával ő is majom, de ez hadd ne legyen az én bajom. Anyu, adjál nekem is a pejecből! Itt van, fiam, gyere, megnézzük a sasmadarat! De anyu, ez keseljük! Akkor köpt ki! Anyu, anyu, azt mondták, itt van a koala, de ez a ketrec üres! Mert ez zéró koala! Elnézést! Jó napot kíván! Na, ragudjam ma! Hát találom a Hippauratis Kriszaluszt? Ott az Actinote Diceus mellett. Most szivat? Na, hogy ma azt mondja, hogy a miskelus Foronis-ra hogy Diceus? Ez Na. itt az Actinote Diceus. Mellette van a miskelus Foronis. Az pedig a Grafium Androklés. Parfüm nem érdekli. Milyen illat? Ha most itt a kedve, nem minden. Telajos, én itt úgy unatkozom, itt csak állatok vannak, ennyi erővel mehettünk volna a parlamentben. Igen, de itt vannak gerincesek is. Apu, apu, menjünk be a bogárházba! Menjen a fráza, azért jöttünk el otthonról. De apu, apu, menjünk be a pogárházba, Fi -fi -fi -fi, Figyeld, apu, mi csinálnak az óriás Ó, Építenek valamit. De, de, de csak az egyik ás, a többi csak áll körülötte. Igen, mert ezek magyar hondják. Jó napot kívánok! Tessék mondani, ez milyen állat? után. Nem, előtte. Félreérti, az a neve, hogy Orángután. Aha, higgyem el, mi? Jó és akkor az meg a pávián előtt, mi? Miért? Na mindegy, látom, nem ért hozzá, pedig itt dolgozik. Na, és ez milyen állat? Csak rá kell nézni, zebra. Mondom, hogy nem ért hozzá. Hivatalosan úgy mondjuk gyalogált kellő. Ugye ön megbukott biológiából? Igen, mert beakadt a lábam az írásvetítő kábelébe. <gül> Tessék, mondani, a az a maci, az mibe halt meg? Ja, az nem maci, hanem lajhár és él. Akkor miért nem mozdul? Mert ilyen lassú. Ja, hogy az építőiparban dolgozik. És ha mondjuk megtámadja őt egy rinocérosz, akkor hogy fut el? Hm? Nem támadja meg. Ja, hogy jóba vannak? Értem, jól van. Na jó, akkor utolsó kérdés. Nincs nekem olyan szerencsém. A az milyen állat? Vombat. Aha, az meg a vitörtök, mi? Na jó, hagyjon ma az Kedves hallgatóink a kabarit hallották. A házigazda Maxa Zoltán volt. Kreatív vezető Vidapéter. Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Kaiser Kajzerhajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a media.click.hu oldalon. A Duna média szolgáltató Nonprofit profit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2026-ban.